Nu în cer. Pista 5 Vorbeam puțin, căci nu mă puteam dezbăra atât de repede de închipuirile din care mă smulsesem, iar ea se prefacea preocupată ca să-mi dea mie de plină libertate. Mă aștepta întotdeauna nopțile citind, oricât de târziu aș fi stins lampa la masa mea de lucru. O găseam caldă, cu o ușoară oboseală adubrindu-i ochii, înspăimântată și totuși fericită că mă întorc. Cartea aceea am lucrat o anevoie și n-am fost niciodată mulțumit de ea. Mă întorceam dintr-o viață prea plină ca să pot scrie bine. Și apoi, fără să-mi dau seama, era teamă de judecata Ilenei. Aveam să scriu cum îi placea ei, sobru, limpede și totuși patetic. Infernul acesta a durat până la începutul iernii. M-am trezit într-o zi, ca de obicei, stors până la măduvă și dezgustat de manuscrisul inform, care se adunase în mapa de pe birou. Brusc am întrerupt lucrul și am regăsit viața din iarna trecută. Nici nu mă puteam închipui altfel decât alături de Ilana. Și cu toate acestea, nu mă hotăram să pecetuim oficial dragostea noastră. Parcă mi era teamă că nu ne vom mai putea atunci ascunde atât de bine. Nu ne vom mai putea izola. Avea un farmec straniu legătura aceasta, vinovată pentru anumiți oameni. Era poate mai vie, mai dramatică. Altfel, nu știu, nu mă gândam adesea asupra acestei chestiuni. De altfel, ca și Ileana, nu ne întrebam asupra viitorului. Ne mulțumeam să trăim, să acceptăm ceea ce se întâmplă. O bună parte din prieteni mă uitaseră. Îi întâlneam uneori pe stradă, prin librării. Îmi aminteam viața mea dinainte și mi se păreau sarbe de libertățile mele de atunci, nesemnificative aventurile. Odată mă opri un camarat mai în vârstă pe care nu-l mai văzusem de mult. Se miră că arăt foarte schimbat. Sunt fericit, i-am spus. Dar nu-ți mai văd numele pe nicăieri, adăugă el. N-ai anunțat nicio carte nouă. S-a întâmplat ceva? Lucrez, răspunsea intracât. Zâmbi și mă bătu pe umăr. Apoi mi am mintit că el are o teorie. Majoritatea românilor ratează odată cu maturitatea. Sunt genial în copilărie, sclipitor și plin de talent în tinerețe și eratați la maturitate. Am râs și eu. Ai să vezi dumneata, i-am spus despărțindu-ne și strângându-i mâna. Întâlnirea m-a neliniștit totuși, i-am povestit Ilenei. A rămas îngândurată și-a plecat privirile. Are dreptate, vorbi. De când mai cunoscut pe mine, n-a mai apărut nimic. Toți au să creadă că asta se întâmplă din cauza mea. Tu de ce cuvintele ei mă mâhniră și simți nevoia să mă apăr?" Tu știi foarte bine că am scris destul, chiar după ce te-am cunoscut." Nu ai terminat însă nimic." Preciză ridicându-și privirea și, și căutându-mi ochii." Asta mi se pare foarte curios." Sunt mai sever acum cu mine însumi." Îngănai." Mă obseda observația ei. Îi se pare atât de curios că nu-l sfârșesc nimic." Lucrul acesta era adevărat, dar până atunci Ileana nu prea mă întrebase despre cărțile mele. Nu se neliniștise că nu-mi transcriu manuscrisul și nu pregătesc nimic pentru tipar. Din potrivă, până la o vreme chiar setea mea de creație o făcuse să sufere. Nu puteam uita că, de atâtea ori, la început, zâmbea tristă de câte ori rămâneam pe gânduri și îmi spunea Iar ai fugit de lângă mine." Și acum, după ce suportase, aproape îndemnându-mă două luni de muncă, în care timp mă pierdea zile de rândul, îmi spune cât ti se pare de curios că nu duc nimic până la sfârșit. Și sunt încă foarte tânăr, adăugai ferm. Am timp destul să-mi sfârșesc cărțile. Se deodată și se departe de mine, îndreptându-se spre fereastră. Aici ai dreptate, ea. Ești foarte tânăr și ai timp. Cuvintele acestea, care atunci mi s-au părut firești, le-am înțeles de abia după câteva săptămâni. Eilana rămase la fereastră. m apropie și eu, s-o cuprind în brațe și s-o sărut. Îmi era peste putință să îndur tăcerea. Ninge, am spus arătându-mi cu palma întinsă fulgii. Îmi lipi obrazul de fața ei și șoptii ca să o împac. Știi de ce nu pot sfârși nicio carte? Pentru că toate eroinele seamănă cu tine. Și n-am curajul să te descriu, să fac literatură din dragoste asta. Începu să râdă. Clipii din ochi, parcă și ar fi ascuțit privirile să mă pătrundă. Și nu se poate scrie fără personaje feminine? Ba da, dar nu e interesant, o lămurii eu. Rămase câteva clipe pe gânduri. Asta înseamnă că noi să pot scrie nimic definitiv până la urmă. Atâta timp cât durează dragostea noastră, șopti încet. Nu mă așteptam la un asemenea răspuns, zâmbi încurcat. Înțelegi greșit, mă apărai. Va veni un ceas când voi putea scrie despre tine fără să mai fac literatură. Își apropie din nou frunta de geam fără să mai spună nimic și mi arată cu mâna fulgii grei de zăpadă. A venit iarna, spusei ca să curm tăcerea. A venit!" șopti ea. N-am putut să o mai fac să vorbească în după-amiaza aceea. Era preocupată și cu cât se apropia seara, întunericul cu atât arăta mai neliniștită. Dar a doua zi am uitat amândoi sau mi s-a părut mie că a uitat și ea conversația din ajun. Am petrecut dimineața la Băneasa plimbându-ne prin zăpada proaspătă. Apoi s-au apropiat sărbătorile. Hotărâsem să petrecem Crăciunul la București și să plecăm în ziua de 8 ianuarie la Predal. Ileana a început să se agite. Ieșeam în fiecare seară în oraș să alegem darurile, să privim vitrinele. Niciodată nu o văzusem atât de nerăbdătoare, atât de copilăroasă. Rămânea mult în fața magazinelor de jucării, strângându-mi nervos brațul. ales chiar ia pomul de Crăciun și l-a împodobit-o după amiază întreagă. Nu m-a lăsat să intru în odaie în tot timpul acela. Se închedea acolo singură, înconjurată de cutii și pachete. Îmi spuneam că toate acestea îi aminteau de copilăria ei tristă și înfăgăduiam făgăduiam să o iubesc atât de fierbinte, încât să nu mai regrete timpurile acelea, să nu mai covărșească melancolia. Îmi spuneam de asemenea că așteaptă cu atâta nerăbdare Crăciunul, pentru că petrecuse mult timp în Germania. Și iarăși aș fi vrut să o pot iubi cu o nouă patimă, mai pură, să sting orice urmă a trecutului din amintirea ei. Mă plimbam în odaia mea, așteptând să se deschidă ușa. Hotărâsem să rămânem numai noi doi în seara de ajun, până la miezul nopții. După aceea ne duceam la Alexandru. Când s-au auzit cei din ticolindători, Ilana Ileana mi-a deschis ușa. Bradul era încărcat cu jucării. Am început să râd și am vrut să o prindem în brațe. Dar ea s-a desprins ușoară și a alergat jos să deschidă toate ușile. Cu o iarnă mai înainte, nu putuse primi colindator pentru că locuia într-o casă bloc și mărturisise atunci de câteva ori cât de mult suferise din cauza aceasta. Rămas singur, am început să cercetez bradul. Mai multe pachete cu numele prietenilor noștri, apoi un creion de aur pentru mine. Lângă brad, jos, foarte multe jucării. Nu prea înțelegeam și îi zâmbeam vag. Mi-am adus însă aminte brusc că eu nu-i cumpărasem nimic și m-am întunecat. În acea clipă am auzit-o întorcându-se. Câțiva copii de Mahala, Sfioși, rămaseră în prag. Au început să cânte. Ileana s-a apropiat de mine și mi-a luat brațul. Fața întreagă îi era luminată de o fericire neobișnuită, prea simplă. I-am șoptit a plecând mă Știi că eu nu ți-am adus nimic? A scuturat din cap și mi-a acoperit buzele cu palma. Parcă m-ar fi rugat să nu spun nimic, sau au las să asculte în liniște colindul. Mă ierți? O întrebai eu, aplecându mă din nou spre ea. Îmi strânse tremurând brațul. I-am arătat creionul pe care mi-l dăduse ea și i-am spus. De data aceasta nu mai am nicio scuză. Trebuie să-mi sfârșesc cartea. A plecat de lângă mine să împartă bani copiilor. Am crezut care să le dăruiască și din jucăriile îngrămădite lângă brad, deși erau prea mari și prea scumpe pentru ei. Dar Ileana nu le-a împărțit decât bani și fructe. Când am rămas singuri, am îmbrățișat-o cerându-i din nou iertare. Dacă aș fi fost destul de bogat să-ți pot cumpăra măcar un inel care să ți se potrivească. Mai mult decât mi-ai dat, n-ai să poți niciodată să-mi dai, îmi spuse am crezut firește că se gândește la dragostea noastră. Am întrebat-o râzând ce are să facă cu atâtea jucării. Îmi răspunse tainic, are să fie nevoie. Ne-am apropiat din nou de brand. Am stins luminile electrice și Ileana a început să aprindă lumânările. Era foarte emoționată. Amândoi strânși unul între altul, priveam. S-au auzit din nou glasurile colindătorilor. Acum ești fericită? Am întrebat-o eu, ridicul, așa cum întreabă toți îndrăgostiții. Nu mi-a răspuns. M-a privit doar în ochi, cu toată ființa ei încordată. Îți amintești ce mai ai făgăduit astă primăvară? M-a întrebat ea târziu, aproape în șoaptă. Nu mi-am minteam. De altfel, nici nu încercam să mi-aduc aminte. Așteptam să-mi spună ea. Dar s-au auzit pași pe scară și Ileana a alergat repede de lângă mine să deschidă. Erau alți colindători, de data asta mai numeroși și mai bine îmbrăcați. Un cor de elevi de liceu fără îndoială. Au intrat în cameră și i s-au lipit unul de altul de perete. Au început brusc. Astă s-a născut prung din Duhul Sfânt. Cântau cu multă discreție, aproape năbușit, neîndrăznind să privească pe cineva. Ileana mi-a luat brațul, mi-a căutat mâna și a început să mă blând. Ce ți-am făgăduit?" O întreba eu tot în șoaptă. Nu-mi răspunse, dar după ce copiii începuseră un alt cântec, mi-a arătat cu ochiul bradul. Înțelegeam și o cumplită spaimă îmi strânse inima. Asta nu se putea întâmpla, îmi spuneam. Asta nu. Simțeam că totul va fi atunci definitiv schimbat, că cineva din mine va muri odată cu nașterea copilului meu. Mi-era totuși peste putința să mă împotrivesc acum. O iubeam prea mult și Ilana era atât de emoționată și apoi noaptea de ajun colindătorii. Simțim cum ea îmi caută ochii să înțeleagă ce gândesc. Mă încăpățânai să privesc vag, absent către brad. Vedeam foarte turbure artificiile. Întâlni iar jucăriile și am avut o ușoară tresărire de ciudă. Eram totuși mai mult încurcat decât iritat. După ce băieții și-au încetat cântecul și-au plecat unul câte unul, Ileana mă întrebă. Acum îți amintești? Îmi aminteam foarte limpede scena din primăvară. Îmi aminteam și cuvintele ei, înfiorate de atunci. Dar nu mă gândam că vom obosi așa de repede, spuse eu aranjând o lumânare în mijlocul bradului. Ileana se apropie de mine, speriată, palidă. Ce vrei să spui? mă întrebă. Nu-i răspunse imediat. Am prefăcut că, într-adevăr, lumânarea aceea trebuia urgentă, îndreptată. Altminte, fără îndoială s-ar fi aprins întreg bradul. Îmi făgăduiei atunci că atât timp cât nu ne obosește dragostea, nu mai avem nevoie de nimic altceva. A vorbit eu calm. Eu încă n-am obosit, adăugai silindu-mă să zâmbesc. Ileana se atârnă de mine și început să-mi fața. Dar eu nu mai pot așa spuse ea emoționată, nu mai pot. O sărutai silindu-mă să regăsesc căldura și iubirea de altă dată. Și nici nu mai am atâta timp înaintea mea, adăugă ea repede. Cine știe ce se poate întâmpla oricând, în orice zi? Era foarte emoționată și tremurul ei mi se comunica prin nu știu ce antene nevăzute. Voi să-i spun ceva bun, un cuvânt fierbinte de dragoste care să o mângâie, să o liniștească dar s-au auzit din nou pași pe scară. Trebuie să plictisit. Aș fi vrut să nu mai primească alt cor. Elena însă alergă spre ușă. Aceiași băieți cobrași roșii de ger, neîndrăznind să intre în cameră din picina semii întunericului, căci nu erau aprinse decât lumânările de la brad. Au început un cântec trist, îndată după urare. Un cântec care nu avea nimic de-a face cu Crăciunul. Stam pe canapea, ascultând cu gândurile turburate. Ileana se apropie de mine. Ce l -o fi venit să-l cânte? Spuse ea. E frumos, șoptii. Sunt mai frumoase colindele? vorbia, plecând fruntea. Toate colindele acestea vechi cu... Am simțit cu o sângeroasă precisie efortul pe care îl făcuse ca să nu completeze fraza. Cu nașterea mântuitorului. N-am răspuns nimic. Mă și o neînțeleasă tristețe. O mare oboseală. Și totuși, cât de vie și de întreagă rămăsese Ileana în toată turburarea aceasta a mea, pe ea nu o puteam uita. Corul terminase cântecul și aștepta. Ileana nu își ridică însă fruntea. Eu rămăsesem acolo, pe canapea, secătuit. Câteva clipe a fost o tăcere penibilă. Apoi un alt cântec, de-asta dată mai voios. Încercau să-l cânte pe trei vorci, fără să-i zbutească. Vezi, tu ai să poți crea întotdeauna, vorbi bruschilea apăsând cuvântul, și cu cât ai să înaintezi în ani, cu atât ai să scrii mai bine. Aș fi vrut să o întrerup, dar nu aveam curajul, nu aveam nici măcar puterea să mă hotăresc într-un fel, parcă oboseala m amețea crescând. Nu mă gândam nici măcar ce vor crede copiii aceștia care cântau în fața noastră, aproape fără să ne vadă din cauza umbrelor. Simțeam doar că se rupe ceva din mine, că o mare, primeșteoasă schimbare, mă așteaptă. Te gândești poate la altceva?" Vorbi din nou Ileana, fără să-și ridice ochii din covor. Nu," spuse simplu, nu mă gândesc la nimic." Ileana se înalță brusc și se apropie șovăitoare de cor. Stătu acolo până acești sfârșirea cântecul, tras apoi un sertar unde erau pregătiți banii și începu să împartă. Băieții nu îndrăzneau să plece, ca să iasă din încurcătură îi spucniră. Mulți ani trăiască. Mi s-a părut ridicolă urarea aceasta și m-am ridicat și eu de pe canapea, apropiindu-mă de ușă cu un zâmbet silit. Voiam să le spun ceva și întrebai la întâmplare. În ce clasă sunteți? Răspunserea câțiva cu jumătate de glas. Unul din ei, mai înalt, îmi spuse încurcat. Eu vă cunosc, am citit o lucrare de-a dumneavoastră. Veni deodată să râd, nu pentru că îmi știau numele, ci pentru formula politicoasă pe care o întrebui o lucrare. Elena râdea și ea. După ce a închis ușa, s-a oprit în fața mea. Eu nu pot arăta nimic, spuse. O cuprinse atunci în neștire în brațe și începui să mă rog să-i mărturisesc emoționat, luptând parcă pentru libertatea mea, pentru apărarea ființei mele întregi. I-am repetat, de-astă dată patetic, că artistul nu trebuie să creeze decât în arta lui, că noi amândoi nu suntem din lumea asta, că nu ne putem împotrivi destinului care ne-a ales unul altuia pentru o fel de nuntă. Ea am ascultat ca întotdeauna tăcută, înspăimântată. Nu mi se putea împotrivi, simțeam asta și luptam parcă mai frenetic. E, eu nu-ți sunt oare de ajuns? O întrebam. Îmi răspunse salutându mă era palită, îngândurată. Atunci, începuia șovăind, degeaba a venit Crăciunul. S-a ridicat nevoie de lângă mine. Aceeași mare, cumplită tristețea mă cuprinse. Strigai. Tu poate crezi că mi-e teamă, că nu vreau să mă leg prea mult de tine, dar ca să-ți dovedesc... Ileana se îndeptă spre brad. E târziu, spuse. Trebuie să mergem la Alexandru." Și început să stingă lumânările. Capitolul 8 Am cunoscut la Alexandru una din cele mai deprimante seri din viața mea. Am ajuns mult înainte de miezul nopții. Eram pe cei din invitați, invitați. Jodeile acelea în care cu un an mai înainte o cunoscusem pe Ilana păreau acum prea mari și prea triste. Sau poate așa mi s-au părut mie... Ne-am așezat pe o canapea. Nu știam ce să spun și atunci cerui un pahar de vin. Să coteam ca dumare să mi se risipească tristețea de moarte din suflet. Și totuși îmi spuneam, ce simplu este să fii fericit, ce ușor nu este nouă, Ilenei și mie, să fim fericiți. Ce e cu voi? ne întreba Alexandru. Nimic, spuse-i. Ilena a alergat astăzi toată ziua și e obosită. Golii paharul și cerui încă unul. Ileana mă privi înspăimântată. Privirile ei speriate de panică. În clipa aceea m-am gândit că, poate văzându-mă atât de nefericit, căutând uitarea în peție, ea are să mă înțeleagă și nu v-am mai aminti făgăduiala pe care o făcusem. Mi-am dat seama mai târziu ce cabotin poltron eram în acel moment. Dar atunci îmi spuneam. Ileana mă vede cât sunt de nefericit, cât sunt de trist, ea știe că nu pot supraviețui decât în măsura în care rămân artist și poate în cele din urmă mă va primi astfel, așa cum m-a primit până acum. Într-adevăr, când am golit al tăi la pahar și m-am ridicat, chiar eu ca să mi-l umplu, Ileana s-a furișat repede lângă mine și mi-a apucat brațul. Andrei, șoptia emoționată, iartă-mă că te-am supărat. Dar nu mai ai supărat deloc spuse eu cu oarecare voluptate. Ceea ce trebuia să se întâmple, s-a întâmplat. Nu ești tu de vină. Se făcu parcă mai palidă. De unde știi?" m-a întrebat în De fapt, nu știam nimic." Spuseem așa câteva cuvinte vagi, dar când am auzit-o pe ea, am devenit mai năuc. Mi-am închipuit," am răspuns sec. Apoi, după o pauză, am adăugat cu brutalitate. N-are nicio importanță. Și am golit paharul până la fund. Ileana își mușcă buzele. Iartă-mă, șoptia încă o dată. Dar în acea clipă un nou grup de invitați intră în sufragerie. Erau destui acum. Gazda a început să aprindă lumânările bradului. Priveam amândoi aiuriți, parcă n-am fi înțeles nimic. E mai frumos pomul nostru, Șopti din nou Ileana apropiindu-se nu e așa? Într-adevăr, spuse eu și-i căutai ochii. Erau înlăcrămați. Poate că eram și eu emoționat, căci Ileana am zâmbit cu nesfârșită dragoste. Îi luai mâna și o sărutai. Câteva perechi noi intrară. O doamnă se apropie de noi și mă întrebă. Dar ce e cu dumneata? Nu te mai întâlnește nimeni, nicăieri. Parcă nici nu voia să o vadă pe Ileana. Nu știu dacă ai cunoscut-o o prezentă eu. E logotnica mea. Spuse asta mai mult pentru că mă umilise privirea absentă pe care câteva clipe o oprise asupra Ilenei. Extraordinar! exclamă doamna prefăcându-se surprinsă. Ilena zâmbea în silă. Îmi dădeam seama cât de bine se poate stăpâni. Alexandre! strigă din nou doamna. Dar de ce nu ne-ai spus nimic? În câteva minute, tot se înghesuiau în jurul nostru, felicitându-ne. Sărbătoarea ajunului fusese parcă uitată. Alexandru ne îmbrățișa emoționat. În sfârșit, exclamă el, am descoperit soția unui geniu. Eliana a început să plângă și-și plecă frunta după obiceiul ei. Era foarte palidă, buzelei tremurau și, și strângea necontenit mâinile. Încercai să rup cercul apăsător care ne strivea. E foarte obosită!" lămuream eu. Exclus!" vorbi cineva. Plânge de fericire. Alexandru începu să destupe sticlele cu șampanie. Au ciocnit toți în sănătatea noastră. Eu eram așezat acum lângă țin în o de mișloc. Tăcere! Tăcere!" strigă din pragul celelalte odăi o domnișoară. Au întors toți capetele. Imnul nupțial din Loengrin... Pe o placă de gramofon, o cumplită solemnitate pe care aproape nimeni nu știa cum să primească, s-a pogorât atunci în salon. La un moment dat, cineva a început să bată din palme și apoi toată lumea i-a spucnit în aplauze. Eu i-am făcut fericiți," se lăuda Alexandru. Avea și el lacrimi în ochi, nu știu de ce." Să ne scrii toate acestea într-o carte," a vorbit doamna care afla întâi că suntem logodiți." Apoi ne-am așezat la masă. Noi doi aveam locurile de cinste. Un cor de studenți ne-a cântat aproape un ceas. Ilana s-a luptat multă vreme ca să nu-i zbocnească în plâns. Târziu, când petecerea se înfierbântase, mi-a făcut semn că nu mai poate rezista. Am fugit ca și în acea noapte din anul trecut, pe furiș, prin o de baie. Am coborât scările amețiți, aproape bolnavi. În mașină, Ilana a început să plângă. Nu găseam putere să o mângâi, să o rog să înceteze. Oftam și în puținele intervale de luciditate îmi spuneam. Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a putut întâmpla? Nu înțelegeam nimic. Simțeam numai că s-a rupt ceva, iremediabil, că s-a întâmplat undeva o spărătură și oricât m-aș zbate, nu voi mai fi în stare să cunosc fericirea de la început. Timpul luminos care se scursese de la prima noastră întâlnire până în clipa când s-a dus Ilana să stingă lumânările pomului de Crăciun mi se părea extrem de departat. Asemenea unui paradis pierdut. Când am rămas amândoi singuri în odaia noastră, Ileana s-a întins pe canapea extenuată și a rămas acolo amuțind fără să mai aibă puterea să-și scoată haina. Am vrut să o ajut, dar m-a rugat cu mâinile să nu mă apropii. Târziu mi-am dat seama că trebuie totuși să încerc o lămurire. Eu nu înțeleg de ce ești atât de nefericită dacă te-am prezentat drept logotnica mea, i-am spus. Avem de altfel de mult gândul acesta și dacă nu mai fi întrerupt, ți-l aș fi spus ție întâi astă seară când te-ai dus să stingi lumânările. Nu mi-a răspuns nimic. Zăcea pe canapea, absentă, aproape adormită. Poate că vestea asta te întristează, Adăugă apropiindu-mă. Încenuiai lângă ea și-mi reze mai fruntea de pieptul ei. Ce s-a întâmplat? Întrebai din nou mai stins. Deschise ochii și-mi zâmbit tristă. Voiam și eu să-ți spun tot astăzi, dar n-am avut curajul. Începeam acum să înțeleg. Suferam atât de mult de tristețea care ne copleșise pe amândoi, încât îmi era indiferent ce se va mai întâmpla după asta. Voiam ca noaptea să se termine într-un fel, să regăsim odată liniștea. Nu-i nimic, spuse-i. Gata acum dar probabil că aveam o expresie atât de resemnată și vocea mi era atât de obosită, învinsă aproape, încât Ileana aș acoperi ochii cu palmele. Dar nu așa, murmură ea. Așa nu, în niciun caz. Zilele de Crăciun ne-am petrecut țilindu amândoi din răsputeri să părem unul față de celălalt voioși și fericiți. Eram însă turburați, neliniștiți, amenințați parcă de o mare și nefericită primeștie. Eu așteptam în figurat să plecăm la predal. Nădăștuiam că acolo se vor risipi toate umbrele și vor pieri liniștile. Într-o dimineață, înainte de anul nou, am întrebat-o dacă e pregătită pentru plecare. Eu nu pot pleca, răspuns încurcată. Am arătat cu doctorul, mâine intru în clinică. I-am luat repede brațul înspăimântat. Aveam să spun ceva, să o opresc. Acum e prea târziu. Șoptia plecând ochii. Am rămas amândoi tăcuți în fiorați. Niciunul din noi nu avea curajul să rupă tăcerea. Ce-aș putea să-i spun, mă întrebam. Nu înțelegeam bine ce se întâmplase. Când văzuse pe doctor, de ce trebuia să fie internată într-o clinică? De ce e tocmai acum, în mijlocul sărbătorilor? Trebuie neapărat? Întreba eu târziu, ca să spun ceva. Dădu din din cap. Figura i se schimbase mult în aceste ultime zile. Fruntea își pierduse lumina, ochii erau mereu absenți. Gura ei mare, însângerată, se desena acum obosită și palidă. E ceva grav?" întreba eu din nou. Eterna lașitatea bărbatului se redeșteptase în mine. Voiam cu tot din adinsul să-mi asigur liniștea, să capăt certitudinea că nu se va întâmpla nimic grav, că nu va îndura suferințe mari din pricina mea. Voiam, fără să-mi dau seama, să mă degajez de orice răspundere. Nu, nu va fi nimic, mă ea mângâindu-mă. Apoi se depărtă de mine, desfăcându-se încet. Am rămas în mijlocul rodăii năuc, fără gânduri. Am a eu o țigară. Ea m-a auzit și și capul. Nu mai fuma atât. M-am așezat pe marginea patului. E prea târziu," am spusese. De ce era târziu? Ce se întâmplase? Ce se mai putea întâmpla?" Noaptea aceea a fost cumplită. Ilana se temea de mine, fugea aproape și totuși se trudea să mă liniștească, să mă mângâie. De ce nu încerci să lucrezi ceva?" îmi spuse văzându-mă agitat. Citește!" Am crezut că vrea să rămână singură și m-am dus în odaia mea de lucru dar nu puteam face nimic. Mă dobora aceeași stranie neliniște. Zadarnic încercam să o alung, gândindu-mă cum am să hotărăsc eu nunta fără știrea Ilenei, cum vom pleca apoi amândoi în Elveția pentru câteva luni. Încercam să-mi agăț gândul de amănunte concrete. Nu mai aveam prea mulți bani, va trebui să mă împrumut sau să cer uneia din sururile mele. Zadarnic, niciun peisaj închipuit mental, nici o călătorie în gând nu mă puteau liniști. N-a vrut să mă lase să o însoțesc. Mi-a dat doar adresa sanatoriului. Putem să o vizitez firește în fiecare zi. Am colindat în neștire pe străzi după plecarea ei. În cele din urmă m-am dus și eu. Am cerut să vorbesc cu doctorul. M-a primit destul de târziu. Am început să-mi câteva scuze. O călătorie urgentă, studii, atâtea întâmplări neprevăzute. M-a liniștit. Nu era nimic grav. A doua zi am văzut-o. Zâmbea. Eram copleșit de emoție, de remușcări. Îi adusesem un buchet de Lilia alb. Am rămas acolo lângă ea, zăpăcit, timid. I-am spus la plecare. Știi, e mai bine să mergem undeva, în Tirol, bună oară. A tăcut, dar mi-a ținut mult timp mâna mângâind-o. Am plecat cu o sumă de gânduri bune, dar acum nu o voi mai face niciodată să sufere, și va fi cu totul și cu totul fericită. Când am venit, peste o zi mi s-a spus că nu o pot vedea. I s-a făcut o intervenție chirurgicală în cursul nopții. Am simțit în acea clipă că totul se prăbușește în jurul meu. M-am așezat pe un scaun. Am auzit un glas venind parcă de departe. Nu e nimic grav. Repetăm cuvintele acestea în neștire. Am plecat fără să înțeleg ce aș putea face până în clipa când ne vom revedea. M-am dus la Alexandru. I-am spus că Ileana e în sanatoriu. Apoi l-am întrebat repede dacă vrea să-mi fie martor la căsătoria mea. Eram foarte nervos și febra începea să mă mistuie. Ce s-a întâmplat cu voi?" m-a întrebat el brusc. Stătui câteva clipe pe gânduri. Parcă mai auzisem eu odată întrebarea aceasta, dar nu eram sigur dacă nu e o iluzie din pricina oboselii, dacă nu mi se pare cumva că le trăiesc în tocmai o scenă de demult petrecută, pe care nu îi zbudesc să o identific. Dar și tu ești bolnav, spuse Alexandru lându-mi mâna. Ai febră. Mă scuturai. Parcă, într-adevăr, în acea clipă m-ar fi străbătut un atac de friguri. Am plecat. Afară se lăsase un îngheț cumplit. Mi-era să mă întorc acasă. Eram singur și, totuși, prezența Ilenei, care mă întâmpina pretutindeni, mă secătuia. A trebuit în cele din urmă să mă întorc. Pe drum mi-am amintit că un personaj dintr-o carte a mea se numește Margareta. Amănuntul acesta m stupid, fără să-i găsesc niciun sens. Margareta? Repetam în neștire numele acesta. Și apoi, deodată, mi-am adus aminte de Margareta din Faust. Își ucisese copilul, asta era, de teamă, de rușine, îl ucisese. Dar Ilenei nu era teamă de nimeni, nu era rușine. Altceva se întâmplase. Desigur că se întâmplase altceva și ea nu avea nicio vină. Ea nu voise, ea se împotrivise destinului acestuia. Din altă parte pornise gândul. De la mine? Numai și numai de la mine? Am simțit atunci că mă copleșește un sentiment întunecat de răspundere. Nu-mi dădeam prea bine seama ce păcat să vârșeam, dar mă a o mare culpă, o vină cumplită, necunoscută. De-abia când s-a reîntors, Ileana, mi-am venit în fire. O văzuse mereu în ultimele zile. Slăbise mult și emoția o făcea și mai palidă. A prin toate colțurile odăii noastre, parcă lipsise de acasă luni întregi. Mă săruta turburată, însetată de mine, și totuși, întreaga ei ființă era mereu stăpânită de o mare neliniște. Mă voia mereu alături, voia necontănit să-mi simtă căldura brațului sau a mâinii. Aproape că nu mai voia să iasă din casă. Dar pe mine mă apăsau încăperile acelea în care suferisem atât de singurătate, unde chemasem de atâta ori în gândurile mele. Mă pregăteam de plecare. Renunțasem să mai mergem la predal. Eram nerăbdător să trecem cât mai repede granița și să o regăsesc. Vreau să ne căsătorim însă înainte de plecare. Când i-am spus asta, cu tot zâmbetul ei cald de mulțumire, cu toată îmbrățișarea ei, am simțit că Vesta nu o bucurase pe cât nădăjduiam eu. Nu ești fericită că ai să fii soția mea?" am întrebat-o. Nu eram și până acum?" mi-a răspuns. Și poate eram mai mult înainte." Spusese primele cuvinte cu multă simplitate. Apoi îi deodată în plâns și mă cuprinse pierdută în brațe. Ce ai? Ce ai?" o întrebam prostește sărutându-o. Nu-mi răspundea. Numai mâinile de ei înspăimântate le simțeam cum mă încleștează și îi simțeam inima zbătându-se. Știu la ce te gândești," i-am spus, dar de acum înainte, dacă ai să vrei tu..." Mi-a stupat gura cu palma ei, cutremurându-se. Am privit-o mirat. Crezu crezut că nu vrea să-și amintească. Iartă-mă, i-am spus sărutându-i mâna, tu să mă ierți pe mine. Acestea erau cuvintele ei obișnuite, de câte ori ceram iertare și nu m-au turburat. Mă emoționa numai infinita ei dragoste, marea ei blândețe. Ai să poți într-adevăr să mă ierți? Reveni ea. Acum sunt așa cum ai voi tu, pură. Nu înțelegeam și, totuși, din nou mă neliniștea. Mă temeam să întreb mai mult, dar Ileana voia să-mi spună tot până la capăt. Nu te mai poți teme de mine de acum înainte, a vorbit mai stins. Poate mai târziu, spuse gândurat, clătină din cap. Ochii erau arși, privirile căpătaseră o fixitate care mă turbura. Am numai pe tine," adăugă ea. Trebuie să mă iubești mult, mult, până la sfârșit." Aș fi vrut să-i spun atunci un singur cuvânt de dragoste, să o mângâi, să înțeleagă cât de definitiv sunt al ei. Dar nu puteam vorbi. O priveam numai, îmi spuneam. Poate că mai târziu, dar ea clătinase din cap. O priveam începând să nu mai văd. La ce te gândești, mă întrebă ea, de ce-ai fugit de lângă mine? N-am fugit minții, dar mi-era peste putință să mă pot concentra, să-i spun cuvântul acela de dragoste pe care l-aștepta. Îmi venea în mintea refrenul, niciodată, și în același timp o licărire de nădejde, poate se înșală. De ce nu spui nimic? M-a întrebat din nou. Încercai un ultimul efort. Tot ce aș putea să spun, tu știi. Îmi place să te aud vorbind. Peste putință, mi-a plecat capul pe genunchii ei și Ileana a început să mângâie în neștire părul. Ai lucrat ceva cât ai rămas singur? M-a întrebat foarte stins. O cumplită mâhnire a năpădit. Cum aș fi putut lucra cât timp ea era în sanatoriu? Am avut insomnii, atât i-am spus. Trebuie să lucrezi, stărui, trebuie să te deștepți din somnul ăsta. vrut să o întrerup, să-i spun cât de sălbatic mă dureau cuvintele ei, dar Ileana am cuprinsă capul în palme și continuă. Știi, m-am gândit și eu mult la tine cât am fost singură. Ce egoistă eram înainte! Voiam să te păstrez numai pentru mine. Absurd. Tu nu ești ca ceilalți, ca noi. Soția meșterului Manole s-a zidit pe sine la temelie și eu mă temeam de o jertfă mult mai neînsemnată. Vorbise atât de stins încât am crezut că vei ai spucni în plâns. Dar își păstra siguranța vorbei. Înțelegeam că își pregătise de mult răspunsul acesta, că îl rostise de mai multe ori în sanatoriu. Îi simțeam mâna mângâindu-mi părul, tremurând. Trebuie neapărat să-ți refaci viața, continuă cu același glas. Tu n-ai dreptul să te îngrope alături de mine. Mă tremurai. Simțeam că se apropie ceva grozav. N-am și eu dreptul să fiu fericit? O întrebai. Ileana își mușcă buza și numai atunci, pentru o clipă, ochii s-au turburat. Apoi și-a plecat biruită frunta. Nu mai știu, șopti. De-a doua zi a început să-mi reorganizeze viața. Am fără motiv plecarea, formele căsătoriei noastre. O interesau mai mult planurile cărților mele și îi mă rugă să-i dau voie să parcurgă manuscrisele. A trebuit să o ascult. Niciodată n-am văzut -o atât de total cufundată în cercetarea și înțelegerea operei mele. Nu mai mi-e de tine, spunea zâmbind. De acum trebuie să sfârșești tot ce ai început. Dar eu eram incapabil să scriu o singură pagină. Ca să o liniștesc totuși, m-am prefăcut că-mi corectez manuscrisul și mă închideam în fiecare după amiază câteva ceasuri în birou, citind foile scrise cu multe luni înainte. Gândul îmi era însă la călătoria pe care Ileana o amâna mereu, la nopțile de dragoste pe care știam că le voi regăsi odată plecați din București. Aniversarea întâlnirii noastre am sărbătorit o singuri, închiși în casă. Elena mi s-a dat atunci din nou înfometată, așa cum de mult nu o mai cunoscusem. Voi aparcă să mă păstreze pentru totdeauna aproape de ea, crescut din ea, hrănit de sângele și respirația ei. A doua zi aveam câteva curse lungi de făcut. Îți putisem să convin convinc că e mai bine să plecăm măcar pentru o lună, Altminter mi-ar fi greu să lucrez. Și acum căutam bani pentru călătorie, acte pentru ofițerul stării civile. M-am întors acasă pe seară, obosit. M-am mirat că nu mi-a deschis ea cum făcea întotdeauna când mi-auzat pașii pe scări. Poate eu fi rău, mi-am spus. Am căutat cheia și am descuiat. Nu am întâlnit un în prag, nici în odaia noastră. Și cu toate acestea, nu-mi spuseze că ar putea pleca undeva. Nu mi-am mintam nimic. M-am desprăcat puțin dezamăgit. Am aprins o țigară și am trecut în birou. Va fi fericită când, întorcându-se din oraș, mă va găsi lucrând, gândeam. I-am zărit scrisul pe un plic. Îmi spunea fără îndoială unde plecase. Am deschis plicul și am rămas câteva timp cu răsuflarea necată, împietrit. Erau patru pagini mari, scrise până la ultimul rând. Mavrodin se opri extenuat. Își frecă genunchii și i-i rămase ochii pierduți în întuneric. Apoi continuă brusc. Îmi scria că pleacă și îi mă ruga să nu caut. Și apoi în restul paginilor îmi mulțumea pentru dragostea mea, îmi că de fericit a fost atâta timp. Îmi spunea iarăși la urmă să nu caut. Ei era peste putință să suporte dragostea noastră, așa cum era, neroditoare. Și-o se mult înainte de a scrie cuvântul acesta. Scrisese întâi un alt cuvânt pe care îl ștersese cu foarte mare băgare de seamă și apoi îmi mai spunea cât de fericită a fost că orice s-ar întâmpla de acum înainte, viața ei și-a cunoscut împlinirea. Citam aproape fără să-mi dau seama de tot ce se întâmplase. Înțelegeam că plecase Ileana, dar mi-era peste putință să cred că n-am să o mai am din nou lângă mine. Am așezat scrisoarea pe birou și am început să mă plimb prin casă. Am sărit la întâmplare un lucru de-al ei și apoi înăuc am început să răscolesc pretutindeni. În dulap, o odaie, în bucătărie, totul era ca și mai înainte, nu lipsea nimic, nu luase niciunul din lucrurile ei. Am început să tremur, dacă cumva în timpul acesta ea încearcă vreo nebunie. M-am îmbrăcat repede și am alergat în stradă. Nu știam ce trebuie să fac mai întâi. Am luat o mașină și am indicat șoferului adresa lui Alexandru. Îmi spuneam pe drum. Nu se poate să fie adevărat. Are să se întoarcă. A dispărut Ileana. Am strigat intrând fără să-mi scot măcar paltonul. Alexandru a început să mă liniștească. A telefonat în mai multe părți. Stam în fotoliu fumând de neștire cu capul în palme. Cineva mi-a adus o vișinată. Nu, mulțumesc. Nu e o nimic înainte de masă, am spus. Apoi mi-am dat seama că vorbisem fără să mă gândesc. Am să mai pot oare mânca? Are să mai fie timpul, zilele, nopțile, la fel ca mai înainte?